Salmul 111 al porților Doamne, sărutăm urmele pașilor Tăi, Pedalele de piatră din templul inimilor noastre în care ai intrat. Doamne, sărutăm urmele pașilor Tăi, Când în țarina țării, sămânța Ta vie ai semănat. Doamne, sărutăm urmele pașilor Tăi, pe scala îngerilor tăi când treaptă cu treaptă ne ai urcat. Doamne, sărutăm urmele pașilor tăi din poarta de fier, pe care slujitorii tăi ne-au deschis-o, și cu tot neamul prin ea am intrat. Doamne, sărutăm urma pașilor tăi prin poarta de piatră, când jocul vieții și al morții ne ai arătat. Doamne, sărutăm urmele pașilor tăi din poarta de lemn, pe unde urcușul prin patim al neamului l-am aflat. Doamne, sărutăm urmele pașilor Tăi din poarta de ape, prin care de Duhul cel lumesc ne-ai separat când am intrat. Doamne, sărutăm urmele pașilor Tăi din poarta de pământ, pe unde, dincolo de sărâmul lumii văzute, am urcat. Doamne, sărutăm urmele pașilor Tăi din poarta iubirii, unde glasul de argint al cuvântului Tău l-am ascultat. Doamne, sărutăm urmele pașilor Tăi din poarta gândului, unde raza Ta de soare, sufletul ne-a îmbrăcat.